Miquel Urrañanos, kaixo egunon. Bai, egunon. Bueno, ba, Arraunketari busitze ingo dugu, Hondarriko ama guadalupekoari dago kionez, bereziki, baina e, kontsari begira jarreko bagara ere, e, Udasoko bilana edo balorazio txiki bat egin aiken nuke. Udaso antzear leian sa Miguel digan, e, oraindik ere falta da, baina laugarren postua, e, banderak irabazita ere, nolako balorazio ingozen nuke, nola pasa pasada Uda? Bai, <coughs> Uda zira, ba, pixkat, Ba, bai zuertaldetik ganez ginean oso ondo eta gehonek nahi baino sasoi eskaxak honi gara hilatu ginean, eta pizkatko gorra entzitzen egun, aziran ba, ez gendurako lortu ba, gehonek nahi gendun maila ematia ez. Eta gero ora ba, bueno, ikusi da pazientziakin eta aurrera jarraituz, ba, pizkanaka pizkanaka gehoneen zazoio honen hilatu eta pizkat ba, aurtengo kontxa bere zibesela, infokatuta gen du ba, alik eta malik onen amatia, eta eritzei ba, asmatu indaula, gehoneen maila politenean iziztegearako. Kaikukoek esantzuten aurrekoan, beraientzako jentzako San Miguel ligazela, ez kontxa, badira beste arrolekarte batzuentzat, ligan oski, uda osoko lana da, eta urren emaitza, baina kontxa beti ere berezia da, ire eko lehenbiziko Nola prestatzen da? Ez dakit, e, uda oso oso liga, kontsara begirako prestaketa lan bat da, zuentzako, e, aski berezia, kontxa ondare bitaren tzat? Bai, e, ligare garrantzitzua da gutzako, ez? Gertatzen ada e, liga afrontatzeko ba, e, berde zuplantila zabal bat. E, Aronari asko berdituzu maila berdinekok. Taldo Ta hortatik bueno, gu igual piskat murriztuta gaude. E, Astebuk erero bi estropada oso garrantzitzuk diat ligan eta danak atopera joan berdia, da gure ala jutegea. Gertatzen ada, ba horrek piskat igual geok kargatu ite zaitu, ez? Irelia, ba zure momentu honenenen zirizteko. Haldortatik, ba, bueno, kaikuk badu plantilla ona, e, aparte, bai, oso maila ona eman duela ligan, eta horrein dikana kaikuk kontutan hartzeko treneru bat esangoa. Baina bai, bai, bai, bai, igual, lus eintzat jola, bai, bere mailik onena, bai, etzai dirutzen iganden emantzunik. Onda ribiak bai, dudari gabe, joan den e, igandeko emaitza ikusita, e, datorren igandera begira, aukera badira, bandera herrira kartzako? Bai, ala da, aukera akordaude, eta gure lehenengo helburua lehenengo iganden hori izan zen, bigarren igandea bizirik iriztia, eta bueno, e, oso estropada honainez on, lortu gendun, elburu hori, eta orain, ba, bueno, beste estropada baten, saiatu berko du, alik eta mailik onena ematen, eta gure elburua izangoa, aurroko igandeko estropada bat errepikatziatak jo ikusi inber, ba, aurkarik zen bai amateuen. Uhum eh hondarbitar zalentzako, bai arragonarientzako askok eh hondarbitarbait dira, eh, berezia da kontxa, kontxa delako, baina are bereziagoa tartean beti herriko jaiak daudelako. Nola bizitzen da hori, nola kudeatzen da, nola ustaritzen da hori. Jaiak, kontxa, entrenamenduak, sai kontzentrazioak ere eh, eh, edo kontzentrazioa dela egiten duen. Bai, hala da. Eh arragonariko, arronari, hondarbiko arronari batentzako honeko gogorra izatea, ez? Ba, beraien jaietan, ba Zangoendu ke arrauneko ba, momentuik fuertenen gaudela, es. Baino bueno, eh ya naiko eldu bagia eta arraunen hastegiar momentutik ba de moral diberri bat astean momentutik badekigu danan se tokate segun. Mm -hmm. Tal dortatik an arraunariri iru itzaite ezta juela asko kostatzen ba ikusirikan ba treniru ondo habilela ba alde batia ustia jaiak, es. Bai egilda garaibaten esateue ba jaiak bere garrantzia ja izate zuela arrumari errendimendun uhum. eta horregatikan ba ondarribilak ba naiz eta beti goi mailako treineru bat izan ez titulu izan e, beharra bezen e, beste bertsitun kontxako bandera ba jaia korrerdin izan titularago beti es ta horretikan ba bueno asken urte gutan lortu deu arrumarik ba esan, izan zasoi beteneotia bigandek kontxan eta hori beritu handiko lan bada beraien aldetikan eta aldertatikan oso pozik, eta dira zeitea ba, lortuko deula bi gandetan 6 puntu mm hon -hmm. e, Historikoa aipatu duzu, izanen, ehem da, emesortzigarren kontxako bandera da, onda ribiak ezen bat bandera ditu e, bere bitrinetan? Bai, amar kontxako bandera ditu mm -hmm. eta, bueno, hau amaikar nahi zen gulitzake eta dudik gabe, ba, bueno, horren bila jongo Aurtenga gainera jaia kaipatu bitugu, e, gutegiak e, ala finkatu du, bigarren igandea, e, erabaki horrena edo alarde gunean bertan izatea. Zalentzako ere, ez dakit, e, e, eragina izango duen, e, jende jendean bat joten baita donostiko kaira. Bai, gauri da, gehoia norbeak ikusi berdu ez, bakoitxak alardea semat bizi duen, e, eta, bueno, ondarri egun oso bere da, oso polita, baina, bueno, gu gure aldetikan ikuste dugu, treinera aukera ekin ita baina iko ginduke arronsalia ba guri bultzatza juti baina bueno errespetatuko deu bakoitzak hartzeun erabakia eh arrari dagokionez egun hauetan nola ari zarete e, ez dakit goizetan hemen ondarribian e, badakite donostia ere ibatentza dela entrenatzera kontzentrazio egunik bada aurretik bai en, entrenamendu gaurtik anorrea donostiara joten izango e, joaten hasiko gea Baina bakoitzak bere etxen bai bazkaldu, bai afaldu eta bai hilo Eta geholarun larun batetikan egu arditik donostia jutegea eta ja bertan geratzegea lotan. Bai, baino, lehenko azte ningen duen bezala eta azte hon da nahi berdin ningoitugu gauzak. E, Uro da Ibai, Orio, Kaiku, Portugalete, beste hainbat, ondara biatartean, e, goi maiako arraunarieko zabutako otoraineroak dira, goi maia ez da go, goi mailagorik baina egia da ezan gana ezakela gehien edo ez da etzaretele profesionalak, ez da etzaretele ontaz bizi, ez da? Bai, harraunarik gehien go honetatik bat, osea, oso jende gutxi da ontatik han bakarren bizi anak egen bat, entenatzaile lanak itaitun jendia, bai, eta alde hortatik han, ba, bai, harraun mundun ba, badao hau ba fitxaketak, fichak badaude elkartek dirua ordaintzen jitekoak, ba arronal irarraunen egiteko, baino ikusia azken askoren andi bai krisisa medio dala, ba arronalekarteire ailatu saioe pixkat, piskat, ba listo jaetxibarra, es. Tal horratikan ba bueno, e klubak goitzak bere filosofia du, ondarri zelako klubak ba, bueno, e, bere beko mailetako arren hori ere garrantzia ondilea mate jo, eta aldeortatik anba, bueno, ba, bueno, bere inbertze jo, ba, <coughs> biskaz zabalduetatik joazti, ez, danea. Ta aldeortatik ba, bueno, horrek ba, ziurtatzeizu aurrerantzea ere, ba, beti izango dezula arren hori ja, horbentzat, treinerua horretan. Ta ba, bueno, nio oso guztua naho ondarri bilak erabiltzen filosofiak mm -hmm. Eta errespetatuz, Bestearrun elkarte beraille beraille diruakin, erabiltzen dituen filosofikin. Bai, e, diru aldetik asko aipatzen dira estropadak, banderak, sariak, kontxako adibidez, 24.000 e, euro e, diru hori arruntelkarterentzat izan hori da, elkarte bakoitzaren arabera da, arruntolarien artean banatzen da nola doa kontua. Ez, e, orokorrean utzet arruntariek e, jasotzen eus sari hori. Udala guztin jasotzean sarik kontxakoa barne hori arruntarintzako sari izatea e, bai. E, nola nahi ere, epatut dugu ez direla profesionalak, goi maiako kirolariak bai, baina ez profesionalak, e, ale ere, baiudan bai, neguan zer urteosoko lana eskatzen du, entrenamendu ordu asko, e, nola ustartzen da? E, ohiko bizin modua, bakoitzak bere lanbidearekin, eta hainbesteko entrenamendu ordu? Bai, em, lanbidea, ba, bakoitzak bere lanbidea du, eta gero, bai, bueno, etortzea honea bere entrenamendu egitea. Eta gile esan, hori, ba, nahiko gogorra egitea, ez bere txako ba, bere aldamenen dagoen jendientzat, bere familia, bere anderia, bere andregaia, oso gogorra da, hobintzat, ba, bueno, ordu asko dedikatze dagoen egez. Eta aldeortatikan, arraunari bat, ez da etortzen arraunean, diruagatikan. Etortzea, ba, bueno, ba, oso ondo bilatza lako hemen, egitezan oso girona dekau, e, laun arte bat bezala da, ona etortzea momentutikan, eta gero gainetikan behen ba, baitzak laguntze bat imaizue, Ba, irutzeet e, gaine eskala hola zure posa eta ilusilua joan berriz ere onera gueltatzeko. E, Andre Gaiak eta besteak, e, sanideak aipatu dituzu, urte guztiko entrenamenduak ez dakitzen bate, ordu astean e, entrenatzen du arraunari batek? Bueno, gotako jau, ba, pare bat ordu egunen, pare bat ordu terdi, baina gertatzena horrek ba, ba, dedikasi joan ditut jau duela, ez? Eta hori da aste tarten eta gure ba, momenturiko gorrena aste entortzea. Uhum bailaruma da eta bai gandia eztopada kisate horrek esan nahi du hor ba, horrei or, asko ikate berdi skaula ez eta familitan normalen udaran ba, oporraldik izatean bezala ba bere andreakia ja, bere handriak talde hortatikan ba, bueno, bere gizonarekin mm. aprobetzatu herren askotan ba berak eon berdu aldamenen ba ba bere gizonari laguntzen talde hortatikan ba meritua ba, bai familia artekoa eta bai mandre ba, gai andre eta gure aldamenen dauden guztientzako. Nolaineri e, gustu egiten duten kontua da. Udan aipatzen duzu bakantza koporra garaiak bidaiatu bai bidaiatzen duzuela, mm -hmm. baina esan bezala asteburuetan eta estropak direla medio bidai asko dira. Bai, hori da, talde Covid jaikisadiria. Lengarri batetik an liga hasi sanetikan orain bai gutxi jo bidea etze dau, baina bueno, ala ere astegukeetan bai Galizia aldera, bai Kantabria aldera, ba bai batzuk baditu eta horrek esan nahi du asteguk era ba kanpo batek dela. Eta ba, zuk esan bezala ez, ba por radio eta bueno, ba, beraiek laguntzen digute, ba hau da naondo eramaten. Eta beraiei betetzen diote ba ikusirikan bagus posik gauden eta guri hemen bat betetzen gaitun ba egite honek, ba, guri posik ikusita ba konforme dira hortan. Lehen nahi patu duzu, arrobia badagoela, arraunlari gazteak badatozte latzetik, betarainerua gainera igotzea lortu du jonden asteburuan arrobia badago ondarribian, ondarribiko arraunelkartean horren aldeko apostua egiten da intutzen ere, erriko arraunlari aliketa gehien, baina herriko izatelekin ez da nahikoa, maia minimo bat edo gutxengo maila bateman eman behar du arraunlari batek, Nola, ez da, nola neurtzen da arraunari baten maia? Bai, argita garbi, ba, bueno, e, ondarbi harraun lekartean azken nengo urtetako, azken nengo urtetako, ez beti, egin, porque e, entatu bat, ba, bet ateratzen ez tekitia ja, hogei urte badia, bet ateratzen nahi diala horrek esan nahi du, beti emantza jo lagarrantzik ja elkarte honetan, ez? E, gazte mailetako lanari. Eta bai egila da gaztia, ba, bazientzila berrizateula, A-treiniruen maila ikusirikan, ba, oantxe, ba, kontxako bandera baten lehian daola, AZT maila norezko txan dan daola, esan nahi dut, horrek esan nahi du, arraun mailan ba, mailaik, mailaik, mailaik goreneko treniru bat dela, es, A-treiniruan. Horrek esan nahi du, B-treiniru hortako arrenuari horrek, ba, hor e, egona ibadu, ba, lanazko imerko dula, pazientzia asko euki e, berko dula, eta geho gainetik, ba, bueno, ba, kondizio fisikoa batzuk askotan ba jaioetatik ekartzeanak, eh? Eta dortatikan, an ba pazientzia eskatu berda, lana eskatu berda, baina bai baiegila da e, denboak bakoitza berelekon lekun jartze itula eta aukerak izan baldin badituzu aprobetxatu eskeo iritzit sait, ba hor gorra iristia ez horren la... zaila, baina bueno, lana eta sakrifizioa lortu daitekeela. Mm -hmm. Arraunlari bakoitzak entran badu bere funtzioa gukikusten ditugu paladaz palada, denak berdin, jota fuego, baina egia da e, arraunlari bakoitzak pozizioaren arabera, badula bere funtzioa, e, eta lehen aipatu e, dizu dana, bai patroia bai zuentrenatzaia ere ongi dakizue hori, baina nola neurtzen duzue, arraunlari batek egiten duena legina, e, bai estropadan, bai entranamenduetan, arraunlariaren maia nolakoa den, nola, nola, nola kudeatu, nola neurtzen duzuean. Bai, hor ja sartzeia ba, fisiko laun batzuk, ba, negutik anazita, ba, bueno, gutitugu e, ergometro izan adun ba, makina bat, tresna bat da lehorrean arraunen egiteko, eta bera nortzei zuzein darren izan pala daero. Eta bueno, hor ja ikustede, garran barri bakoitza fizikoekin nola dagoen. Bere urteroko bekuntza, bakoitzea indibidualki, bagaingin hori du ke bakoitzen nola aurkitzen den eta hortakoak oso, oso tresna en, ona da, es ergometroa e, bai horri aparte da hola ba bereara un eta horlea sartzea ba entrenatzailean lanare bai eh araunte hortan ba ikuste go araunen nola iteun treineruei zer eragin itejon bakoitzak duen pixua jakiteko treineruan no kokatu ta jon berduen entrenatzaile arabera erabiltze ditu ba, bakoitzak bere teknika eta bere laneiteko iteko erak eta aldartatikan ba bueno datu asko sartzea askenen erabakitzeko zearrunarekin ba kontatzia de kasun obeintzat ba eh esdegasun kontatzio horren beste ez eta aldartatikan ba bueno ba bai guztioiek pilatuta ba gehatzekia ba benetan eoki jute saion arrunariarekin Beraz, lan fisikoa entrenamendua eta matematikak ere egiten bilo zua. Bai, hala da, ba, du digabe dana zartzea, ez? Eta bai prestatzaileak hitzein da, denbo askoz, mm -hmm. eta bueno, danan arteen pixkat lan bat eta erabakita ba, zer daokit joan honena treneruai. Mm -hmm. Ya, tira ba, ba kontxako banderari begira, helduen igandean eta aurreko igandean urtako emaitza kontuan arguta ere, matematikak horri izango dira, e, guztien ahotan, e, segundu gutxitan, e, zabete hiru lehenbisikoak edo, kaiku pixkate atzera gehiratu da lehenbisiko igandean, baina e, horri izanen da, nola ikusten duzu? Bai, aurkarik baztertzia iru izai akatza ondika izango litzakela. Uderra guztien ba, ikusi da, ba, berdintasun ondika daola, eta heu zein treniru ba, gaidala aurra ba, horren ibiltzeko, eta gehiago ba, itxason dialako ez tropa itxason baldintzak asko aldatzea da ekelako, bai kales osketan, bai txandetan, ez dugu aztu er, aurroko txandan bai San Pedro, bai Portugalete, tiran baita baino tiran urruti dago, donostiarra ere urruti dago, errespetu guztiekin, baino bai tiran eta bai San Pedro eta Portugalete diferentzia daude baino bueno, e, baldintzetan aldaketa izango balitz, nire ustez bere haukerak izango ditu ekela. Eta goia guretan dan, hor, berdintasun handia ikustez, e, bai keikuk zaila izango du, ba, distantzi pixkatatza daolako, eta parte iru, mm -hmm. treneru ditulako bere aurka eta irurok faliatzia ez tala erresa izango, eta hor du, ba, bueno, ba, kontutan izan marko da gukai bai, baina nire ustez banderako lehian, iru treinero jek sartuko nituke. Mm -hmm. Aipatu duzu eguraldi txarra, doitxaso txarra, E, iganderako diotene, seguraldi txarra egingo mendu, ez dakit itxaso zakarra, baina itxaso txarra, ondarri ona da edo, edo txarra gain zuzen. Ez, en, gauden lekun nik e, dudik gabe zaila da baino eskatuko nuke en, en, baldintza berdinetan egotia, aregila ba, itxaso normala eta, bueno, ez okerrikan gertatzia. Gauden ga, gauden lekun nire ustez, Ba gaiz jaimer demostratzeko ba gaigiala irabasi nek badin daukausakon ditzeko. Talde horratik amauno. Eh eh baldintza berdinak eskateko nituke sentidu gustitan danontzat. Eh emaitzak ikusiko dugu lanfina egingo duzu ziur, gozatu, e, baina alardeguna da igandekoa, e, bandera etxera ekartzekotan atxaldekoa isugarri izango da herrian, eta. Ba gaiz jaimer ama gu gaurna zentrateu erdeu gurea, eta gehiago, bueno, eta ospakizunak eta kausak eta aldertatikan, nahiko genduke, ba, saletasunai dere eskeni, ba, estropagom bat eta estropagom bat inez, eta estropagom seguru, horra urren izango gara lehian. Ja, Mikael minas, gerberetan. Venga, zuei, eskerkasko.